Кожен день вони тепер лічили, як перед смертю, перед прийдешньою розлукою. Лишалося два дні. Данку, ти поночуй нині у клуні, і двері лише відчинені, а я до тебе прийду сама вночі. Бо коли ще матимемо таку ніч? Я страшенно боюся, але дочекаюсь, коли вони заснуть, і вислизну. Чекай мене. Данило лежав у клуні, розселивши широке картате дно на соломі і неспокій аж з'їдав його. Чи вона зможе тихо вийти? Чи не спіткнеться десь і не чинить шуму? Чи вона взагалі не придумає і не прийде? Чи, може, не лякається в останню мить? Вічні, здавалося, минула, коли тихо розчинилися двері у колоню і слизнула у темінь, до якої вже звикли Данилові очі, дівоча постать у білій сорочці. Данило кинувся на неї, обійняв обома руками, як долю, як кінець життя, як усе, чим жив і що мав у собі для себе, сьогоднішній прийдешнє, І вона Припала до нього тремтячи, чи то від страху, чи від холоду, чи то від його обіймів, тільки припала так, що ніщо вже, здавалось, не одірве її від нього і ніколи. Лише коли заспівали треті півні. Данилов чув, що пора прощатися, але не могла вона так просто піти від нього, не могла. Пристрасть вибухала з новою силою. А тоді сон Сп'янив їх і зламав. Прокинулись вони від шуму у дворі, Від лементу якогось і крику, І тоді збагнули, що сталося, І отетеріли обоє від жаху. У ту мить розчинилися двері клуні, І на прозі став пан Семен. Він дивився на них, І Канчук у його руках уже свистів у повітрі, і полосував він обох їв, не дивлячись, куди і як. Тільки собою захищав дівчину Данилу І вже не дивився, як власне тіло його ющиться кров'ю, як біль пронизує. Аж чув тільки, як шкіра на плечах тріскає. «Змію на грудях!» – прохрипів Голембовський. «Ти, слизняку, хлопи, ти осмілився, а ти, шльондро, повіє!» «Заб'ю, обох, закатую на смерть!» Тоді Данило опам'ятався, схопив пана з руку і вирвав із неї каншука. «Руку на мене підіймати, та я тобі...» Але і руку прихопив Данило панові і стояв проти нього, витримуючи погляд такої зненависті, такої злості, що тільки смерть могла б її втолити. Та він стояв голий проти пана, тримав його руки у своїх, і не міг ворухнутися пан Семен, ледве свідомості не втрачаючи від люті, аж вишарпнувся від Данила і вибіг з клуні. Вони встигли одягтися, ледве-ледве, як увірвались до клуні кілька панських гайдуків, і схопили Данила, який зараз навіть не пручався, і вивели на подвір'я. Шмагали його в чотирьох, аж доки він не втратив свідомість. А ще четверо тримали, а потім зв'язали і кинули у ту саму клуню. Засаджу його на все життя. Зогнеє у тюрмах. Псяк рев. Він спромігся. Хоч би хто, тільки не ти чуєш, тільки не ти. Я люблю її. Єдине, що сказав Данило, коли шмагали його гайдукий пан, верещав над ним... Захлинаючись від люті, він любить її, свинота брудна, хто завгодно, тільки не ти, гнидото, погана, що завгодно, останньому ж бракові віддам цю шльондру, тільки не тобі. Коли Данило вийшов у тій клуні із того забуття, прийшов дитями, то від болю ледве міг врухнутися, але чув, що у дворі Готували бричку і тільки з розмов зрозумів, що ось-ось мають їхати, пересиливши біль, підпоз до дверей і кріщилину побачив, як вийшла Ганя, бліда, як смерть, а з нею хмуря к ніч із підтислими губами показалась пані і дві панські покоївки, які запхнули валізи у бричку, і він побачив в останній погляд Гані спрямований на клоню, і здавалося, що завмер. і Він у ту мить, коли бричка виїхала з двору, і копита коней затрахтіли по дорозі за сидибою. І він знову втратив свідомість.